Pekne pozdravujem všetky poslucháčky a poslucháčov Slobodného vysielača. Máme tu Reláciu v prvej línii je 8.8.2025, moje meno je Michal Albert a máme tu špeciálne teraz zastúpenie na miesto relácie s Harabinom nielen opráve, pretože pán doktor Harabin je ešte stále na dovolenke v Chorvátsku, tak mu určite odpustíte všetci, že dnes sa to nepodarí s ním a všetci mu určite ešte dopravieme posledné chvíle oddychu v tom Chorvátsku a veríme, že v blízkom čase sa nám podarí zorganizovať rozhovor s pánom doktorom Harabinom. Veľmi sa tešíme, že bol ochotný zastúpiť pána doktora Harabina, poslanec Európskeho parlamentu a predseda Hnutia republika Milan Uhrik. Som rád, že sa môžeme aj s vami porozprávať o tých aktuálnych témach. Dobrý večer. Čiže večer prajem všetkým poslucháčom, pekný piatkový podvečer a dúfam, že sa teda dobre počujeme a teším sa na reláciu a na prípadné otázky, nech sa páči. Je toto vlastne taký priestor vždy pre pána Harabína a možno aj veľa poslucháčov, jeho priaznivcov nás počúva, tak skúsme na začiatok tak možno odľahčenie, že čo pre vás osobne znamená pán doktor Harabín, čo si na ňom možno tak najviac vážite? Tak v prvom rade asi tak ako aj a väčšina jeho voličov v prezidentskej kampanii, prípadne všeobecne jeho sympatizantov, jeho prvom rade považujem za špičkového experta v oblasti práva, v oblasti judikatúry, justície a proste týchto veci týkajúci sa správodlivosti legislatívy a toho legislatívneho procesu, takže v tomto ho plnohodnotne rešpektujem a uznávam myslím si, že Slovensko by potrebovalo a teraz obvlášť, keď ja čelíme týmto rôznym turbulenciám a zahraničným zásahom, takže Slovensko by potrebovalo viac takých erudovaných právnikov, ktorí by dokázali naozaj obhajovať záujmy Slovenskej republiky, pretože viete, Nestačí len byť dobrým právnikom. Dobrých právnikov je podľa mňa na Slovensku dosť, ale musí tam byť aj kombinácia toho vlasteneckého cítenia a také, aj poviem to trošku, také odvahy alebo schopnosti, drzosti ísť proti tomu systému, aj keď je to nepríjemné, aj keď je to možno nepopulárne v očiach nejakého mainstreamu ale jednoducho nabrať tú odvahu a ísť sa postaviť za tie slovenské záujmy. No a to sú veci, ktoré ja teda osobne na pánovi doktorovi Harabinovi oceňujem, poznám ho osobne aj z prezidentskej kampane, takže, takže myslím si, že v tejto veci je to, je to naozaj špičkový odborník. Ďakujeme. Budeme dnes rozoberať hlavne tri také témy. Postupne sa k ním dostaneme, ale ešte informácia pre všetkých poslucháčov a poslucháčky, ktorí nás počúvajú naživo 8.8. od 20.30. Môžete svoje otázky na pána doktora Milana Uhríka písať na známu adresu studio.zavináč.slobodnyvysielac.sk. Prípadne myslím, že môžete aj telefóna, nie, telefonovať vlastne ani nie, lebo ja telefonujem práve cez túto linku, takže tá možnosť nebude ale písať. Budete môcť a dávať mu nejaké svoje postrehy, nejaké otázky, prípadne nejaké podnety. Na to budeme mať priestor v tej druhej časti relácie, Poďme asi začať tou takou aktuálnou, dosť horúcou, ešte stále pomerne témou, ktorou bolo práve to zasahovanie zo strany Spojeného kráľovstva do našej politiky, do našich volieb. Už sa tam Popriznávali niektoré tváre, popriznávala sa Veronika Cifrová-Ostrihoňová, že ona teraz teda tiež inkasovala nejaké peniaze práve z tých schém, ktoré boli na to určené a ktoré podporovala práve aj britská vláda cez svoju organizáciu ako toto hodnotíte a čo by sa malo stať, čo by sa malo spraviť, aký zásah by sa mal urobiť, aby sa už niečo takéto nemohlo zopakovať? Ak je to vôbec možné, lebo pravdepodobne týmto ľuďom veľmi na tom záleží, aby to ďalej mohlo takto fungovať a možno sa budú snažiť to aj nejako obchádzať? No v prvom rade treba povedať na rovinu, že to, čo sme spolu s s nejakými britskými investigatívnymi novinármi odhalili na Slovensku, je jeden obrovský, škandalózny medzinárodný proste problém. To, čo sa udialo v predchádzajúcej predvolebnej kampanii, to znamená, že Veľká Británia, vláda Veľkej Británie tajne, to, to zdôrazňujem to slovo, tajne financovala rôznych progresívcov tzv. influencerov, rôzne média a mimovládny sektor, mimovládky na to, aby ovplyňovali verejnú mienku na Slovensku, je niečo neakceptovateľné. To je to je obrovský kandál, podľa mňa. A je napríklad zaujímavé na tom to, že tá britská vláda, respektíve ten sprostredkovateľ, ktorý, cez ktorého tie peniaze išli, žiadal od tých influencerov podpisovať doložku No, molčanlivosti, to znamená, že aby oni nepriznali, že pracujú a sú financovaní z nejakého britského hlavného programu, ale aby sa tvárili, normálne, aby klamali na tvrdo ľudí, že to, čo prezentujú, sú ich vlastné názory. Aby prezentovali na tých svojich sociálnych sieťach a tých influencerských kanáloch tie svoje postoje ako svoje vlastné. A pritom to boli postoje, ktoré boli z doslova a do písmena zaplatené zo zahraničia ako ako pri správnych zahraničných agentoch. Najprv to všetci zatlkali. Pamätáme si Šimečka, ako na tlačovke hovoril, že Ostrihoňová nedostala nič. Potom sa priznala, že dostala preplatené cestovné náklady. Teraz sa priznal nedávno, pokiaľ som dobre postrehol ten komik Fero Joke, ten, ten, tuším, známy homosexuál, ktorý povedal, že on dostal zaplatené aj, aj nejakú normálnu vzdu, normálne nejakú ormenu za to, aby ako robil tie influenserské veci, takže, takže on, on, oni boli platení, oni boli reálne platení a boli platení z tajného programu. Keby sa toto stalo v nejakom inom štáte, nejakej inej krajine, tak som presvedčený, že tá vláda by zareagovala veľmi tvrdo. Ja som trošku, no, sklamaný, poviem to takým slovom, z doterajších krokov slovenskej vlády v tejto oblasti, pretože sa o tom nejak prestalo hovoriť, bolo pár tlačoviek, bolo nejaké pohoršenie, ale boli nejaké trestné oznámenia, ale nepostrehol som nejaké výraznejšie kroky. Napríklad voči Veľkej Británii my sme navrhovali ako recipročné opatrenie napríklad proti Británii, pretože uvedomíme si, že tu ide aj o vzťah štát versus štát, tu ide o ochranu našej suverenity, o to, aké posolstvo Slovenska republika dáva do zahraničia, keď nerobí nič a de facto toleruje tieto veci, ktoré Veľká Británia robila, tieto zahraničné zásahy. A je... Podľa mňa povinnosťou každého suverénneho štátu v takejto situácii prijať recipročné opatrenia. A my sme navrhovali napríklad, že aby sa stiahlo to slovenské zlato, tých 31 tón slovenského zlata z Londýna naspäť na Slovensko, pretože e, neviem, na čo stále ešte tamto zlato je. Už v 2019. Fito rozprával, že by sa malo stiahnuť a vidíme, že e, Briti čo robia zmrazili ruské aktíva, neviem, či čakáme na to, že zmrazia jedného dňa možno aj slovenské aktíva, možno nám to s blatom zadržia, tak ako zadržali teraz v Venezu že nechceli vydať. Takže podľa mňa treba poprvé recipročné opatrenie, aby Británia videla, že si nenecháme skákať po hlave a aj ostatní, aby to videli. A samozrejme treba dôkladné prešetrenie týchto slovenských zahraničných agentov zistiť, kto z toho bol platený, ktoré mimovládne organizácie, ktoré je ale dostať dostato na svetlo sveta a posúdiť trestnoprávnu rovinu, či nebol porušený zákon o voľbách, pretože financovanie volebnej kampane zo zahraničia je na Slovensku zakázané. To je zákonom zakázané a je to vážny trestný čin, takže určite to treba prešetriť. No a aké kroky, to sa určite budú pýtať aj poslucháči, alebo už aj teraz pýtajú, ste urobili vy z pozície Európoslanca, prípadne aké kroky by ste ešte chceli a mohli teda vy urobiť? No, my z pozície Európoslancov, pojem na rovinu, nemáme veľmi veľké kompetencie, čo môžeme spraviť, pretože Británia nie je napríklad ani členský štát Európskej únie, už niekoľko rokov, takže je to mimo ako nejakej europoslaneckej, nazýme to, že jurisdikcie. Na druhej strane ja som napríklad sa pozrel, teda, alebo tiež sa snažíme ja v tejto kauze vniesť čo najviac svetla do sveta a ukázať, čo sú tí progresívci, tí platení agenti zač, tak som sa pozrel napríklad v Európarlamente na takéto majetkové priznanie, ktoré je ktoré predkladajú všetci europoslanci, že z čoho boli v predchádzajúcich zamestnaniach platení, uh, v, aké mali príjmy a tak ďalej. A napríklad ona tieto príjmy zo zahraničia v rámci volebnej kampane zatajuje aj oficiálne v uh, Európskom parlamente, čo je podľa mňa porušenie pravidiel uh, minimálne nejakého kódexu správania európskeho poslanca, pretože, pretože ona tam má napísané v majetkovom priznaní, ale napríklad to, že pracovala pre tú firmu, uh, ktorú majú spolu so saif a v rámci toho zarobila nejakých 2000 eur. Nie je jasné z toho priznania, či mesačne, alebo ročne. No ale nič iné tam nemá priznané. A my teraz nevieme, že, že, že odkiaľ presne tie peniaze išli, akým tokom tiekli, alebo niečo podobné. Proste typické zahmlievanie, presne tak, ako to robí aj Uršula von der Lejenová pri tých megakontraktoch na vakcíny, pri tom trestnom stíhaní, ktorému čelí. A presne tak isto sa správajú aj progresívci. Od všetkých ostatných vyžadujú transparentnosť a prvý vykrikujú o nejakom právnom štáte, ale v momente, keď sa ukáže, že oni sú financovaní, že, že oni tu klamu, oni sú tu korumpovaní, tak zrazu, zrazu sa tvária, že sa ich to netýka a transparentnosť odmietajú. Takže okrem toho, že sú to platení zahraniční agenti, sú to ešte aj neskutoční pokryti a my sa tomu nadalej budeme samozrejme na tej Európskej únii úrovni venovať preto, lebo lebo pozrite sa a tým skončím tento, tento monológ. Pozrite sa. V Rumunsku boli anulované prezidentské voľby, prvé kolo prezidentských volieb, pretože prišlo k údajnému, to zdôrazňujem, doteraz sa to nepreukázalo, k údajnému zásahu Ruskej federácie do rumunských volieb, to je nejaký TikTok a nejakých 100 tisíc eur na nejakú kampaň alebo reklamu alebo čokoľvek. My sami nevieme, čo to bolo, lebo sa to nevyšetrilo. Ale stačilo im to na to, aby zrušili voľby prezidentské voľby v Romónsku a vyhlásili ich za neplatné. To je, to je jednoducho niečo neskutočné. No a na Slovensku sa prevalilo de facto to isté, akurát z, zo strany Veľkej Británie, čo tiež je nie členský štát Európskej únie a my sa tvárime, že nič. Oni povedia, že to bola len volebná kalkulačka, ale prd to bola len volebná kalkulačka, však tam bolo kopec ďalších aktivít, či už to bola tá kampaň, ktorým zostať doma, alebo aj mimovládne organizácie nadácie v korupciu. korupciu tam figurovala ako jeden z potenciálnych príjimateľov peňazí. To sú všetko mimovládky, ktoré sa tvária, že vystupujú nezávisle a objektívne a pritom vidíme, že pravdepodobne teda sú naozaj financované z tých istých zdrojov ako progresívci na Slovensku. Takže to sú, to sú seriózne vážne obvinenia a keď to v Rumunsku stačilo na zrušenie volieb, tak si myslím, že na Slovensku, dobre, nemusíme už rušiť voľby, nemusíme to až do takého extrému hnať. Ale minimálne to musí stačiť na to, aby boli títo ľudia, ktorí porušili volebný zákon postavený pred súd a čelili vážnym obvineniam a vážnym podozreniam. Takže toto určite treba do tejto roviny dostať a dúfam, že aj prokuratúra, aj policajný zbor v tejto veci nebudú zaháľať, lebo ide naozaj o vážnu vec. Ja som si teraz vlastne pred chvíľou uvedomil, že v podstate aj vášho hnutia republika sa to mohlo dotknúť, že vám tam chýbalo iba dosť málo na ten vstup do parlamentu a toto tiež vlastne mohlo tých voličov ovplyvniť v neprospech napríklad republiky aby ste sa tam nedostali. Neviem, či už aj takto ste na to premyšľali? No, no áno, áno no, pozrite, kľudne to tak mohlo byť. Totižto všetci tí influenceria, tí mimovládky hovoria, že oni neovplyvňovali voľby, oni len vyzývali voličov na väčšiu volebnú účasť. No, ja mám ale potom dve otázky. Poprvé, prečo to bolo platené zo zahraničia a prečo to bolo platené tajne, utajene, To znamená, že vedeli, že porušujú zákon a preto to tajili z mluvami o članlivosti. A po druhé, prečo tá kampaň mierila len na mladých a nie na všetkých. Keď predsa chceme doťahnuť čo najviac ľudí k voľbám, že mať čo najväčšiu volebnú účasť, tak logicky by sme asi zamerali kampaň na celú populáciu, na všetky vekové skupiny a nielen na mladých. Nie, tam išlo jasne o podporu progresívcov, lebo oni vedeli, že progresívci majú medzi mladými v danom čase teda mali zhruba 30% podporu, Pričom napríklad ale zase priemerný vek voličov strany Smer, sociálna demokracia je okolo 60 rokov podľa prieskumov. Takže oni vedeli, že tým, že cieľia na mladých mobilizujú najmä voličov progresívneho Slovenska, aby prišli v čo najväčšom počte k voľbám a že to pomôže progresívcom. Takže týmto spôsobom oni deformovali a ovplyvňovali volebnú kampaň. Už napríklad porušenie zákona len to, že vy nemôžete robiť Kampaň ako tretia strana, ako nekandidujúci subjekt, nemôžete robiť kampaň v prospech alebo neprospech niekoho. zo zahraničných zdrojov napríklad. A oni robili kampaň v prospech napríklad mladých voličov. A už to je robenie kampane v prospech niekoho. A ja tam vidím jasné porušenie volebného zákona. Otázka je, že ako to vidia policajti, alebo ako to vidí prokurátora, ako to vidí sudcovia, ktorí sa tomu budú zaoberať, alebo teda sa tým budú zaoberať, ale ja som presvedčený a dúfam, že, že naozaj tí, ktorí boli takto platení zo zahraničia, tak nezostanú bez trestu, lebo to je nonsense, toto si nemôžeme nechať, aby nám tu niekto platil agentov zo zahraničia a tí oblbovali ľudí, že ako majú voliť. Zaujímavým momentom tam bolo aj to, že vlastne predseda ústavného súdu prijal na návšteve nejakých veľvyslancov a to, to teraz tak trošku prezradím práve z tej ďalšej relácie, ktorá bude s doktorom Harabinom, lebo toto, keď som telefonoval s doktorom Harabinom, tak presne mi zdôraznil, taká to bola nehoráznosť, že predseda ústavného súdu to vôbec dovolil, že nieko takého prijal, že tam niekto taký prišiel. Takže to bolo zase taká, taká ďal, ďalšia dôležitá súčasť tohto celého, že v podstate aj súdna moc je do toho namočená svojím spôsobom. Áno, no, ja v tomto súhlasím uh, interpretáciu pána doktora Hrabina, uh, lebo on najlepšie vie možno aj na celom Slovensku, že ako vlastne fungujú všetky tie súdne procesy, aké sú, tam, aké sú tam interné nejaké predpisy, postupy alebo zvyklosti, ako sa majú nejaké návštevy riešiť, kto má a nemá vstupovať na súdnu pôdu na takejto úrovni. Ale mne ako politikovi z politického hľadiska to hovorí jedno. Dotvára to mozaiku toho, že naozaj sú tu zahraniční aktéry Brusel a ešte aj Londýn v tomto prípade, a samozrejme aj Washington, ako vždy, ktorý sa snažia aktívne. To nie len, že pasívne, že, že nejaký nejak mimochodom niekedy, ale aktívne peniazmi, či už to bol ten finančný nástroj US zo USA zo Spojených USA, ktorý nám zrušil nedávno, alebo teda to boli tieto peniaze z Londýna, alebo sú to zásahy ambasád na Slovensku, rôzne grantové, dotačné, finančné schémy. Jednoducho sa snažia deformovať a útočiť na demokraciu, použijem tento termín, pretože je správny, útočiť na demokraciu na Slovensku a deformovať tú verejnú mienku v prospech proatlantických, prozápadných politických skupín a politických síl. To je úplne, jasné jasné zasahovanie zahraničia. To je, ak niečo... Teraz počúvame stále ten pojem, že hybridná e, vojna alebo hybridná hrozba. Ak je niečo ukážkovým príkladom hybridnej hrozby alebo hybridného útoku, tak je to to, čo robila Veľká Británia proti Slovenskej republike v čase predvolebnej kampane, keď tu platila aby mali peniaze, aby sa mohli venovať kampani a oblbovali ľudí, že ide o ich vlastné názory. Toto bola hybridná operácia v pravom slova zmysle a tak by sa k tomu malo aj pristupovať. A je tam aj zaujímavé, že je tam nejaké podozrenie, že tí veľvyslanci boli práve lobovať proti tomu, aby sa zasiahlo vlastne voči tomu zákonu, ktorý bol nejakým spôsobom prijatý proti tým neziskovým organizáciám, aj keď bol veľmi v takej, veľmi miernej podobe prijatý a v podstate možno ani nebude až tak nič riešiť, ale práve toto by mohla byť potom aj tá cesta, že by sa tvrdo prijal nejaký ja neviem, či už zákon fara alebo ako ho, ako ho nazvať, ale proste, aby presne tomuto zamedzil, aby sa tam dostala tá transparentnosť. Takže asi na tomto by mala vláda ešte viacej potlačiť. Oni sa sice vyhovárajú, že hlas tam nedovolí toto a že môže aj vláda na tom padnúť dokonca. Ale asi toto by bola tá cesta, aby sa v budúcnosti tomuto mohlo zamedziť. Aby sa teda prijalo niečo také tvrdé. No určite, že áno, pretože ten zákon, ktorý oni teraz prijali, alebo respektíve tá podoba, a, ako poviem to na rovino, lebo aj ja sám som predkladal pred asi na desiatimi rokmi alebo deviatimi rokmi v Národnej rade návrh zákona o mimovládnych organizáciách, ale my sme to vtedy spravili tak, že sme si preložili americký a ruský zákon FARA a prispôsobili sme ho špecifikám slovenskej legislatívy a tak som to predkladal do Národnej rady Slovenskej republiky vôbec ako prvý návrh zákona na nejakú kontrolu mimovládneho sektora, mimovládnych organizácií. To, čo prijala súčasná vláda, je skôr kontrola akéhosi lobingu, ktorá do veľkej miery zasiahne aj naozaj občianské združenia, ktoré nemajú s politickou činnosťou nič spoločné. To je naozaj objektívny fakt, že im to skomplikuje život. Do veľkej miery ten zákon, ktorý predložila vláda, nerieši tie problémy, ktoré by riešiť mal a rieši kopec vecí, ktoré by riešiť ani nemusel, že nie sú také dôležité. Ale stále uniká tá pointa, že napríklad tie mimovládne organizácie nebudú označované, čo je samozrejme, že absolútne kľúčová vec. Pretože, pretože my to tu vidíme, že darmo my sa niekedy vo výročnej správe o roga pol dozvieme, že nejaká mimovládka dostala XY tisíc eur zo zahraničia, keď my stále, no nie my, ale občania stále nevedia, že keď sa im tá mimovládka prihovára, že sa im prihovára za cudzie peniaze, Viete, oni správia kampaň a orok alebo o rok a pol, keď tá výročná správa vyjde reálne aj bude zverejnená, sa, sa niekto dozvie, že aha, tá kampaň bola, bola spolufinancovaná zo zahraničia. Alebo tá mimoľadka dostala peniaze zo zahraničia. To už, to už je nič, to už je dávno, to už je zabudnutá vec, to, to, to, to, odtedy sa svet posunie do úplne iných problémov. Dôležité je, aby v danom čase, keď ti ľudia z mimovládok vystupujú, keď vykrikujú na námestiach, keď robia billboardy, keď robia internetové kampane, aby tamto bolo označené, že je to financované zo zahraničia a to nie je názor uh, nejakých slovenských uh, počtivých občanov ale je to názor, ktorý je zaplatený zo zahraničia. Toto je absolútne SMT. To je gro toho zákona. To je toho zákona. Nič, keby aj nič iné tam nebolo, toto je to najdôležitejšie, aby ľudia vedeli, že im nejakí zahraniční agenti hovoria veci za to, že im za to niekto zaplatil. No a to v tom zákone bohužiaľ chýba. Či to je kvôli tomu, že hlas, strna hlas je na poli progresívna, však sú tam všelijakí Ingálovia a, a podobní. Respektíve boli tam alebo je to kvôli tomu, že tá vládna kvalita nemá dostatočnú dôhľu na tieto vec, to už, to už je na diskusiu, ale v každom prípade Slovensko tento zákon potrebuje ako sol, lebo, lebo keď tu taký zákon nie je, tak vidíme tú zvlčilú džunglu, ktorá momentálne je vo verejnom priestore, že hocikto kto vykrikuje, hocičo, a, a, a mnohí to vykrikujú preto, lebo sú plátení zo zahraničia. A my nevieme s tým reálne nič spraviť, pretože poprvé nevieme, že sú plátení zo zahraničia, a po druhé, v danom okamihu, keď to počujeme, o tom nevieme, že sú platení zo zahraničia. A je zbytočné, keď sa dozvedeme o, o dva roky neskôr, ako teraz. Viete, progresívci, e, teraz vyplávala tá kauza, že Veľká Británia financovala tento program na podporu influencerov na Slovensku. No čo už to teraz, že akože my môžeme byť z toho pohoršení, môžeme iniciovať nejaké, nejaké trestné stíhania a podobné veci, ale, ale tú históriu už nezmeníme, ten výsledok bolie, to, že mladí ho klamali. Preto je dôležité, aby to v danom čase bolo jasné, že toto je kampaň financovaná zo zahraničia a bodka. To musí, to musí jasne zahňovať v tých veciach. Zaujímavou súčasťou tejto celej kauzy aspoň čiastočne je určite aj to, čo zistil pán Martin Halas, ktorý to v predchádzajúcej našej relácii vlastne vysvetľoval, pretože on už pred rokom, presne je tomu dnes rok, ako 8.8.2024 upozornil na to, že nejaký takýto program alebo... Proste presne aj tento program, nejaký veľmi podobný, podporili banky z nejakých svojich rezerv, alebo niečo také. On dával na to aj rôzne podnety. Takže zaujímavé je, že ešte aj banky, ktoré vlastne zarábajú a ktoré majú enormne veľké zisky a rekordné zisky, ako aj Matušuta, ešte ešto teraz poznamenal v niektorom statuse, že len za prvý pol rok to bolo nejakých 500... 24 miliónov ako čistý zisk, tak okrem toho, že vlastne okradajú občanov, často musia platiť za tie bežné účty úplne zbytočné, úplne zbytočné veľké peniaze, tak ešte vlastne aj financujú takýmto spôsobom, alebo spolufinancujú tiež podobné kampane. No, to je tiež vec, ktorá je absolútne neakceptovateľná, aby korporácie, nadnárodné korporácie, nejakým spôsobom sa snažili prelínať do politiky, ja som z toho zhnusený eh, jednak v takej tej morálnej rovine, keď vidím, ako nadnárodné korporácie, teda najmä zo Spojených štátov a zo Západu, eh, pretlačajú rôzne dúhové kampane, tú woke ideológiu a podobné veci, eh, ktoré, ktoré to pretlačajú či už medzi svojimi zamestnancami alebo v rámci reklamných eh, aktivít, alebo v rámci nejakých dotačných aktivít, že podporujú tieto združenia, aká nejaké dúhové pochody a podobné veci, vešajú si dúhové vlajky na firemné sídla a podobné veci. Z toho som znosený, a ako, ako z toho, že, že, že sa motajú do politiky. Sú to spoločnosti, ktoré by mali sa venovať tomu, aby, aby prinášali spoločnosti prospech aby prinášali dobré produkty za dobrú cenu zákazníkom, aby prinášali dobrú prácu a dobrú výplatu zamestnancom a to by mal byť cieľ týchto firiem a nie tu riešiť nejaké super etické, morálne, kontroverzné témy a mieša sa do politiky. Nech si založia politické strany a potom nech idú do politiky, ale nech to nemiešajú. No a druhý rozmer, ktorý mi na tom teda samozrejme, že vadí je, keď presakujú takéto informácie, že, že korporácie a nadnárodné najmä teda podporujú, podporujú opäť rôzne takéto iniciatívy finančne. To znamená, že nalývajú peniaze do rôznych politických kampaní a podporujú kandidátov vo svoj prospech. Ale to je taký typický oligarchistický model, ktorý poznáme aj do Slovenska. Bohužiaľ je to tak, kedy, kedy oligarchistické respektíve záujmové skupiny, finančné skupiny, nazvime ich tak, podporujú niektoré politické strany, no a potom za odmenu očakávajú, že dostanú nejakú zákazku, napríklad nejaký tender na sanitky a záchranné služby, alebo niečo podobné. A jednoducho je to je to, to isté akurát, že teda sa jedná o nejaké finančné záujmy a v prípade tých nadnárodných korporácií sa často jedná ešte aj o nejaké politické, respektíve geopolitické, civilizačné by som povedal záujmy. Ale v každom prípade takéto zasahovanie súkromného sektora do politiky by nemalo byť tolerované. Isté, že Politici majú počúvať aj podnikateľov, majú počúvať aj továrne, majú počúvať aj firmy, fabriky, majú počúvať aj zamestnancov a majú sa snažiť vytvoriť prostredie, aby sa všetkým týmto skupinám v tom danom štáte darilo, to je povinnosťou politika. Avšak politici by sa nemali nechať firmami ovplyvňovať a nemali by určite byť firmami platení, alebo respektíve firmy by nemali zasávať do politiky v takomto slova zmysle, ako som uviedol. Lebo na to sú tu politické strany a na to sú tu občania a na to sú tu hlavne demokratické voľby. Potom, potom už žijeme v korporátnom svete, kedy budú naozaj ako v nejakých cififilmoch rozhodovať o nás korporácie a to je de facto už môj fašizmus, alebo feudalizmus. Ako si to, ako si to už ja, prekrútime. A jednou z motivácií práve aj tých bank mohlo byť práve to, aby nevyhrali tie strany, ktoré budú robiť bankový odvod. No, je, to, je, to, je to možné. Je to samozrejme možné. Môže to byť bankový alebo finančný záujem. Viete, ja som postrehol nedávno teraz kritiku Šutaja Eštoka, Matuša Šutaja Eštoka predsedu celú hlasu, kde kritizoval práve tento zisk bank. Bolo to kritizované na Facebooku, písalo som status, že banky na Slovensku majú stále prí vysoké zisky a že treba s tým niečo robiť. Viete, bojem ja, ja, ja, na rovinu takto medzi nami. Ja, ja som mal čo robiť, aby som sa udržal a neokomentoval som o to, lebo kto s tým má niečo robiť. My sme bohužiaľ mimo parlamentná strana. My by sme s tým niečo spravili, keby sme boli v tej vláde. Ale čo s tým spravila súčasná vláda? Zaviedla transakčnú daň, ktorú, ktorú, e, ktorá najviac dolahla najmä na drobných živnostníkov, lebo tie veľké firmy, tie majú peniaze, aby to zaplatili. E, ale pointa je, že zaviedli transakčnú daň, ktorá netrestá tie banky. To, to nie je, že banky to zaplatia zo svojho zisku. To zaplatia opäť len podnikateľa a teda najmä tí pracujúci živnostníci zo svojho zisku a nie že zisku stržieb, lebo to nie je tam zo zisku. iba stržieb, iba z faktúr, ktoré, ktoré nejakým spôsobom zaplatia alebo teda ktoré niekto zaplatí im no a čiže, čiže vláda rozpráva o tom, že banky majú vysoké zisky, ale de facto, de facto neurobila s tým nič a naopak prijala opatrenie, ktorým potrestá občanov, ktorí majú v tých bankách účty. A to si myslím, že je nesprávny spôsob, nesprávny postup. Netreba trestať ľudí, ktorí majú v bankách účty, alebo podnikateľov, živnostníkov, ktorí majú v bankách účty. Treba trestať, ale respektíve nie trestať, ale spravodlivo zdaniť tie bankové domy, bankový sektor, ktorý finančný sektor, ktorý má naozaj že až prehnané riziky na to, aká je výkonnosť Slovenskej ekonomiky, a aké je Slovensko finančne malé. Spomenuli ste pred chvíľou tú oblasť sanitiek, respektíve nejakých záchranných služieb, že by mohlo niekto žiadať ako protihodnotu. To je práve ďalšia téma, ktorú budeme o chvíľu riešiť, ale ešte predtým sa opýtam do štúdia, či už prišli nejaké otázky, ktoré by sme už mohli prípadne niektorú z nich aj zodpovedať. Dobrý večer. No práve Anka písala otázky dve a tá prvá je okolo tých záchrankových tendrov, respektíve ako ho vidí host, čo sa týka tohto záchrankového tendra a potom prípadne prečítam aj tú druhú otázku. Pre, len toto potom aj... na duši, lebo... Tak potom dám aj tú druhú, že čo si myslíte o analýze SAUKy, o mRNA vakcínach, či ju vôbec zverejnia, ak áno, čo podľa vás SAUKa potom e, zistila alebo čo ponúkne. Dobre, ďakujem. veľmi pekne. to Ďakujem veľmi pekne, pani Anne, za otázky. Čo sa týka tej analýzy sávky ohľadne tých vakcín, mRNA vakcín a ich vplyvu alebo dopadu na DNA, tak sám som zvedavý, že z čím Slovenská akadémia vie príde a aké zistenia tam budú, určite sa tomu budeme venovať a určite to bude spoločenská téma. Ja len dúfam, ja len dúfam, že Slovenská akadémia vied nebola, alebo respektíve nepodľahla nejakým farmalobistickým tlakom alebo skupinám a naozaj tú analýzu prieskum, ten vývoj, teda ten výskum urobila, urobila objektívne tak, ako to najlepšie vedeli. No a čo sa týka tých záchraniek, tak to je, to je podľa mňa dosť vážna téma, napriek tomu, že je piatok večer, ja viem, stred leta, všetci sú na dovolenkách, respektíve každý nejakým spôsobom oddychuje. A práve preto si myslím, že prebieha práve toto, takéto veľké verejné obstarávanie, takáto veľká verejná súťaž, lebo uh, asi to niekto načasoval tak, aby to prebiehalo práve v čase, keď uh, ľudia nebudú mať o politiku záujem. To znamená v strede leta. E, ja ten tender, uh, ktorý bol vypísaný na tie záchranky považujem za veľmi zlý, za veľmi nešťastne, nielenže odkomunikovaný, ale aj nastavený, pretože tie veci, ktoré prenikli na verejnosť, že firma finančná skupina Agel si už nakúpila do, do zásoby sanitky, ktoré sú už aj polepené a majú ich niekde v sklade Volkanovej, nejakých 80 sánitek, že už to je dohodnuté, že to mali vyhrať, alebo to vyhrala nejaká, niekde inde v nejakom inom priestore, Tie, tie záchranné služby, vyhrala nejaká firma, ktorá siedli v rodinnom dome, nemá žiadnu históriu, minulý rok založená, to schránková firma. Ako to, sú, to sú vážne veci. To, to, to, to. Na to, že sa jedná, priatelia uvedomíme si, že sa jedná o sanitky. O sanitky, keď vám príde zle, dostanete infarkt, alebo nebodaj vášmu rodičovi, mamine, alebo otcovi, alebo synovi, cere, rodičovi, bratovi, hoci príde zle, zrazí ho auto. Vy zavoláte v nádeji, samozrejme, prvú pomoc sanitku. A niekto, niekto v tej sanitke by mal prísť. A teraz je otázka, že či prídu naozaj kvalitní lekári, kvalitná sanitka, alebo príde nejaká firmička, ktorá vyhrala zákazku a nejako to skúša robiť len aby na tom, čo, čo najviac zarobila. To, ako to nie je sranda. Zdravie nie je biznis. To, to ani v inom sektore by sa takto nemalo robiť. A nie je to ešte tam, kde sa jedná o záchranu doslova záchranu ľudských životov, kde sa jedná o vrtulníky, ktoré majú poskytovať uh, tú, tú, alebo dopraviť tú prvú pomoc k uh, ľuďom, ktorí to naozaj, že na sekundy potrebujú. Uh, prvom rade ja sa pýtam, že sám seba, alebo teda všetkých, že či vôbec Slovensko potrebuje, aby sanitky, záchranku, prvú pomoc a aj tu vrtulníky, vrtulníky, aby to robili súkromné firmy. Uh, pretože z toho tendra je tam odhadovaný zisk pre tie súkromné firmy údajne 300 až 400 miliónov eur čo je dosť čo je dosť. to je, to je jedno veľké konsolidačné opatrenie si, a to národne. len na jednu sanitku prosím a to len na jednu sanitku Áno, presne, že to, toto to sú tie sanitkové alebo služby prvé pomoci. Či by, či by to nemalo patriť proste štátu, lebo potom, viete, niekto povie, že dobre, ale niekto robia súkromné firmy, ušetríme. No, neviem, si celkom ušetríme, pretože, pretože ten, ten, ten rozpočet je tam gigantický. Po druhej, je to strategické odvetvie, ako som povedal, toto nie je hociaká služba. A potom rovnaké argumenty by sme mohli povedať, že na čo nám je policajný zbor, na čo sú nám policajti, ako vážne, na čo, povedzte na čo, tak zrušme to. Združme to a dajme, vysúťažme nejakú mega veľkú sbs ktorá bude nahrázať policajný zbor. Je to to isté ako pri tých sanitkách. Alebo hasičov, súkromných hasičov. A na čo sú nám štátni hasiči, viete? Alebo súkromná armáda, žolodnieri, takisto. Na čo? Však vysúťažme nejaký štát, nám poskytne ochranu a my len zaplatíme. Sú proste podľa mňa veci, ktoré by mali byť v kompetencii štátu. Dobre, Počujem argumenty, už nemusí ich niekto povedať, už to poznám na spomäť. Prídu, prídu odporcovia štátneho majetku a povedia, že štát je zlý hospodár, pozrite sa, ako to vyzerá, e, napríklad v policajnom zbore, tam minister zase sa hlasujú, inak mimochodom neviem, prečo práve vždycky hlasáci tieto veci robia. E, tam každý, každý rok prefarbujú policajné ávca, už máme, jak tatáčkovia, tri druhy policajných polepov, na cestách tie autá vyzerajú rôzne, len za to, aby si niekto nahral nejaký kšeft na prelepy a polepy a nalepovanie týchto fólií. Čiže, dobre, štát vie byť zlý hospodár a áno, vie sa tam aj kradnúť a vedia sa tam robiť aj takéto nezmyselné opatrenia, keď potrebujú uh, niektorí politici uh, nahrať všefty nejakým svojim firmičkám. A, ale na druhej strane toto nie je argument... Uh, na to, aby všetko išlo do súkromných rúk. To je argument na to, aby sa spravil poriadok s rozkrádaním štátnych financií, aby sa politici, ktorí to zneužívajú, potrestali, boli zasadení a čelili spravodlivosti. A nie na to, aby sa všetko sprivatizovalo s jednoduchým vysvetlením, že tá je hospodár a všetko dajme súkromným spoločnosťam. Nech to robia všetko firmy. Policajtov, hasič, slániky, všetko, všetko môžu robiť súkromníci. No nie, no nie. Treba urobiť aby vedel byť štát dobrý hospodár, mohli sme ušetriť rádu stovky miliónov eur, mohli byť štátna, alebo teda mohli byť tie záchranné služby, mohli sme napatriť pod nemocnice za, za nákladové ceny, boli by lepšie zaplatení aj tí lekári, aj tí šoféri, aj všetci, ktorí tam slúžia v rámci tých hotovostných služieb a mohlo to, fungovať, mohlo to fungovať spolahlivo tak, ako to fungovalo 10 ročia. Takže, takže neviem, podľa nám by to malo byť štátne ten, tento konkrétny sektor a čo sa týka aspoň teda tej prvej pomoci a sanitiek, nemalo by to byť terčným predmetom biznisu, no a čo sa týka ešte, a to už je posledné z mojej strany, že čo sa týka toho samotného tendra, ktorý je teraz aj médiami a politikmi opozície kritizovaný, tak ten je naozaj zlý ten je naozaj zlý my sme sa na to pozerali tiež v Hnutí republika a pozerali sme sa na to s pánom doktorom Krnáčom, ktorý je špičkový špecialista v oblasti medicíny a je to náš odborník na oblasti zdravotníctva. No a nebudem vymenovávať argumenty, lebo tie sú notoricky známe a zaznevajú aj z médií, ale ten, ten tender je naozaj zlý a on je tak zlý, priatelia, že už teraz pred pár hodinami dal stanovisko aj premiér Fico, že pokiaľ ho minister, minister Šaško nezruší tak bude čeliť politickým následkom. To znamená, že už ani premiér sa na to nemôže pozerať, lebo vie, že to je super veľký problém. To, čo si, to, čo si hlasáci na zdravotníctve zase vymysleli, Predseda SNSky Andrej Danko dal tiež dnes môj video, že Šaško musí odstúpiť, že musí hodiť úterák za tento tender, že to je, to je obrovský škandál. Hovorí to prakticky celá opozícia, hovoria to všetci okrem strany hlas a tých, ktorí ten tender... Ešte dokonca aj finančná skupina Penta, a tu už je čo povedať, tu už je čo povedať odstúpila z toho verejného obstarávania preto, že povedali, že to je netransparentné, že je to nejakým spôsobom už dopredu dohodnuté. Úrad pre verejné obstarávanie povedal, že je to v rozpore so štandardmi európskych verejných obstarávaní, To znamená, že to je našité na prospech niekoho tam, tam sú tie argumenty a tie fakty proste tak nepriestrelné, že od vládnych politikov, premiera, predsedu SNSky, celej opozície, médií, úradu pre verejného strávanie, všetci hovoria, že to je zlý tender, že to je zmanipulované, že to je nastavené, že je to tunel. Len minister Šaško nejakým spôsobom po vzore Tolinkovej teda tiež je prepojená na finančné skupiny v zdravotníctve, to za každú cenu obhajuje. Takže uvidíme, ako to dopadne. Ja som presvedčený, že to môže dopadnúť e, niekoľkými spôsobmi, teda buď sa ten tender zruší a vyzlási sa nový. Otázne je, či to minister Šaško prežije alebo bude odvolaný, alebo sám odstúpi. No, otázne je, že ako dopadne potom ešte aj ten nový tender, či to nebude len nejaká aj nejaké repete, čo bolo doteraz, alebo či sa naozaj spraví, spraví tender, ktorý bude spravili Ferovi a vyhrá najlepšia ponuka. Čo sa týka ceny, aj čo sa týka kvality. Takže uvidíme, ale rozhodne je to jeden z najväčších škandálov súčasnej vlády a je len príznačné, že znova sa jedná o stranu hlas, ktorá už mala tých problémov podľa na dosť, keď si spomeneme na Migala, Šalitroša, Perančáka, a teraz zase toto. Tento, to, to zdravotníctvo Dolinková predtým neviem, mám z toho veľmi neprijemný pocit a mám pocit, že strana hlas je tak dosť obchodne zameraná, poviem to tak diplomaticky. E, vyjadroval sa vlastne aj pán minister Šaško vlastne v tom duchu, že on s tým nemá nič, že on mal byť teraz na dovolenke a že vlastne tieto kritéria sú známe 6 rokov a že to robí proste niekto iný. Ale zaujímavý argument, ktorý ste vlastne pred chvíľou povedali, to dnes som zaregistroval, pred tromi hodinami to napísal Pavol, odcitujem ho, zaujímavé je to, že nikto, ale nikto ani len nespomenie, že vrátiť záchranky štátnym nemocniciam a nech oni tvoria zisk, ale pre seba. Prečo to má zo zožrať nejaké súk nejaká súkromná firma? Takže nič sa nezmenilo, politici kradnú, alebo sú nápomocní zlodení nám. No, viete, aj, presne toto máme, my sme to aj mali v politickom programe a aj to hovoríme, že sanitky, záchranky, pravá pomoc, aj tá vrtolníková, aj tá ambulantná v rámci teda, automobilovej e, pomoci sanitiek má patriť nemocniciam lomeno tátu. To nemá byť e, v predmete podnikania súkromných firiem, lebo viete, čo znamená, že keď to patrí súkromnej firme. Tak, e, ja neviem, jedného dňa súkromná firma proste si, že skrachovala a sanitka vám nepríde, lebo oni skrachovali. Alebo, no. alebo proste nenastúpia im zamestnanci, alebo nedostanú výplaty, alebo milión vecí, ktoré sa môžu stať v tom súkromnom sektore. A toto je služba, tá prvá pomoc je služba, ktorá je príliš dôležitá na to, aby bola len tak ponechaná nejakej firme, že snáď, snáď e, dodržia svoj dlhodobný záväzok a keď nie, tak čo? Tak dostanú pokutu alebo čo? Viete? To, to, toto nemám. A nehovorím o tých stovkách miliónov a možno až miliard eur, ktoré takto zo zdravotníctva odtekajú. A potom samozrejme, všetci hovoria, že v zdravotníctve nie je dosť peňazí a, a treba tam nalievať čoraz raz miliard, no samozrejme, že nie je. Ke, keď sa takto míňajú a takto neefektívne tie peniaze odsúvajú, tak ani dosť peňazí tam nikdy nebude. Lebo dojde zase nejaká dolinková, nejaká šaško alebo nejaký nehlasák a, a od, odlieje tam miliard, dve, tri na 6 rokov, na nejaký mega veľký kontrakt, nejakým firmičkám niekde do rodinných domov, na nejaké PO boxy a, a je to vybavené. No, toto nie je riešenie problémov v zdravotníctve, a tých problémov v zdravotníctve je mega veľa. A hovorím, nebudem o tom hovoriť viac, lebo, alebo, lebo niekto by pohol povedať, že, že tá naša kritika je účelová, že je to taká tá opozičná vykrikovačka. Niekto by to mohol povedať. Mm, ale treba si uvedomiť, že na túto situáciu, už tá situácia je tak vážna a ten tender je tak zlý, je to tak veľká zlodejina, keď to tak mám povedať natvrdo, tak veľký tunel, že na to sa už nemôžu pozrať ani koaliční partnery, už ani Fico a ani Danko, lebo vedia, že keby to prešlo a keby ste tým nerobili niečo, tak im to môže zlomiť krk a to už, teda, to už musí byť teda naozaj že vážny, vážny tunel alebo vážny problém, vážna, vážna zlodejina, keď aj vo vládnej koalícii sú už nahlas hovorené tieto názory. Takže som vedavý, ako to minister Šaško prežije, Podľa mňa nejako, podľa mňa teda skončí. Neprežije to, ale záleží to teda dosť aj na vládnej koalícii a na tom, ako sa k tomu postaví samotný premiér. Či to bude tolerovať takéto kšefty alebo nie. Áno, on momentálne tiež sa aj vyjadril tak, že v pondelok má zasadnúť nejaká komisia, ktorá to má prešetrovať, takže zatiaľ je len toto ochotný s tým urobiť. Uvidíme, ako to bude ďalej. Inak zaujímavý argument, keď sme spomínali aj pána doktora Harabina, a toto je vlastne také jeho čas, tak predpokladáme, že je tu aj veľa jeho poslucháčov a priaznivcov tak on, on často zvetne hovorí aj to napríklad, že napríklad súdnictvo by nesmelo byť v súkromných rukách, lebo práve to by bol potom signál nezabezpečenia nestrannosti a nezávislosti, lebo tá súkromná firma, ktorá by prevádzkovala ten súd, tak jej zmyslom by nebola spravodlivosť, ale predsa zisk. Takže potom by aj ovplyvňovali tie rozhodnutia podľa zisku. No áno, veď to je problém to, že sú isté odvetvia ktoré sú zamerané na zisk, nejme tomu idete k kaderničke alebo do reštaurácie alebo niekde a tam oni samozrejme sú zarobiť, tak preto máte rôzne cenníky, máte rôzne služby a vy si vyberiete alebo nevyberiete, kúpite alebo nekúpite. Ale toto nie je bežná služba. Prvá pomoc, ozbrojené sily, súdnictvo, ale trúfam si povedať, že aj elektrárne, plynárne, vodárne to znamená elektrina, plyn a samozrejme naša slovenská voda a pôda sú proste strategické komodity, to sú strategické majetky alebo strategické služby. Strategického významu, že bez nich, keby neboli, je výrazne ohrozený chod a existencia samotného štátu. Keby zanikli všetky reštaurácie na Slovensku, nepravím to samozrejme, ale iba z CIFI, tak, no, tak ale Slovensko by prežilo. Ako v princípe by, princípe by sme si tak varili, by sme si doma. A keby zanikli všetci kaderníci, no tak nejak by sme sa ostrihali. Viete, to nie sú strategické služby, ale keby nebola elektrina, keby nebol plyn, keby nebola armáda, keby nebola polícia, alebo nemocnice, alebo záchranky, tak je veľký problém a zomierajú reálne ľudia. A preto to je definícia tej strategickej služby, alebo strategickej suroviny, strategickej komodity, že bez nej by jednoducho ľudia trpeli, ľudia hľadovali, ľudia zomierali na následky nejakých negatívnych uh, javov a preto sú tieto strategické služby v každom normálnom štáte chránené na úrovni najvyššej legislatívnej ochrany. Sú to štátne, štátom garantované veci. Nie, nie sú to služby, ktoré sú, ktoré sú posunuté e, nejakej štátnej alebo nejakej teda, pardon, súkromnej firme ako, ako nejaká taxislužba, e, že keď vám nepríde taxík, no tak čo, zavoláte ďalší, nič sa nestalo, ale keď vám nepríde sanitka, tak no viete, už ďalšiu možno, že nezavoláte. Takže o toto to sa jedná, že v tomto, tomto takisto sú s pánom doktorom Harabinom, ale aj s ostatnými e, ideológmi, alebo respektíve odborníkmi, ktorí hovoria, že, že tieto strategické strategické komodity a služby, suroviny a služby by mali zostať, alebo strategické odvetvia by mali zostať a mali by patriť do rúk štátu. A toto máme my aj v našom politickom programe, navrátiť tieto veci naspäť do rúk štátu. Mne nevadí, viete, ja vám poviem tak, že mne nevadí v princípe, keď existuje nejaký súkromný zubár alebo nejaká súkromná, dajme tomu, kozmetická klinika, kde, ja neviem nejak umladzujú pokošku alebo niečo podobné a človek si to zaplatí zo svojich vlastných peniazí. nech je, veď mi to je jedno. Kto chce, nech si to zaplatí, nech si to nech, nech si užije alebo niečo. Ja, ja to nie som na to, aby som tých ľudí hodnotil. Ale, ale e, tie sanitky to nie je kozmetická služba. To je, to je vec e, prežitia človeka spravidla, pravidla, lebo však sanitku nikto nevolá na srandu a tam, tam to ne, nemôže jednoducho patriť, patriť súkromnému sektoru. To je môj súkromný ná, ale aj politicky teda názor. Milí poslucháči, rozprávame sa s predsedom Hnutia republika a poslancom Európskeho parlamentu, doktorom Milanom Ohríkom. Ja sa opýtam do Banskej Bystrice, či máme ďalšie otázky? Máme tu ešte jednu od Tomáša. Rád by do diskusie posunul inú lahvodku tejto doby. Chcem sa opýtať na váš názor o národných obranných silách, respektíve o operačných zálohách. Či to nie je len šaškovadie? Ďakujem za otázku. Viete, podľa mňa, podľa mňa samotná myšlienka tých národných obranných síl alebo záloh nie je zlá. My sami sme podporovali, alebo podporujeme nejaký takýto koncept, aby ten štát mal, pretože poprvé je to skupina ľudí, ktorí by radi, už teda nie je povinná vojenská služba, ktorí by radi mali nejaké, nejaké vojenské, nazvime to, zručnosti a radi by pomohli v prípade nejakého či už vojenského, alebo živelného konfliktu, alebo pohromia, alebo niečoho podobného. A, a štát e, si myslím, že by mal týmto ľuďom e, nejak sa angažovať, bez toho, aby boli nutní stať sa že profesionálnymi vojakmi, že chodiť, chodiť e, do roboty ako profesionálni vojaci. Koniec koncov aj v Spojených štátoch amerických to majú ako to národnú kardo a podobné koncepty, sú, sú to rôzne koncepty samozrejme ale v princípe, v princípe tie štáty často majú vytvorené takéto nejaké dobrovoľné zložky, dobrovoľných hasičov napríklad a podobné veci takže, takže v princípe my to podporujeme aby to bolo, trošku kritizujem to ne, ja som to kritizoval, priznám sa ako to bolo odkomunikované a najmä zo strany prezidenta Slovenskej republiky, ktorý tam naozaj chodil s týmom kameramanov a maskérov a natáčal si tam videá každý deň neviem, či to celkom bolo ako. Ote, neviem, že tam ako prezident uh, išiel ako, ako, veliteľ, uh, ako najvyšší veliteľ ozbrojených síl lebo taká čaputová, <laughs> určite ne išla, to mi je jasné čiže na jednej strane to veď na druhej strane možno keby to bolo to marketingová a toho šaškovania menej tak by to ani nechybalo ale v princípe si myslím, že je žádne, že Slovensko by malo mať aj nejaké tie, tie obranné závalohy, alebo nejaké tie dobrovoľnícké zbory, ktoré v prípade potreby by vedeli byť povolané. Otovka, či by to pomohlo alebo nepomohlo v prípade nejakého veľkého vojenského konfliktu, dajme tomu nechcem to malovať čerta na stenu, ale dajme tomu v tej, tej často spomínanej potenciálnej vojne s Ruskou federáciou, s ktorou nás strašia v Bruseli každý deň. A, a z ktorou nás straší celý západ, to si myslím, že asi by nám nepomohlo, lebo tam už keby prišlo k také, takémuto konfliktu, tak asi by už e, ten konflikt vzrhol inak a asi by sme to neprežili ako civilizácia a krajiny všetci, e, lebo by to bola tretia svetová vojna. Ale, ale v princípe teda zopakujem, že ja si myslím, že štát by mal mať takéto ozbrojené zložky e, a ponúknuť občanom angažovať sa, možnosť angažovať sa v ozbrojených silách. E, aj takýmto, takýmto amatérskejším, malickejším spôsobom. A vždy to považujem za lepšiu voľbu alebo aj, aj pre mladých, možno, že lepšiu alternatívu alebo atrakciu, ako keby sa mali, ako keby sa mali flákať po uliciach a venovať sa nejakému drogovaniu alebo, alebo <laughs> sledovaniu nejakých progresívnych influencerov na TikToku alebo na Instagrame. Takže asi tak. Máme ešte otázku? Áno, Helena nám napísala. Dobrý večer. Téma sanitky mi príde ako boj penti a Agelu. V ostatnom súhlasím s pánom Uhríkom. Dúfam, že v ďalších voľbách budú vo vláde. Aký má pán Uhrík názor na vystúpenie z Európskej únie, prípadne z NATO? Mhm. Ďakujem, pani Helene. Ja dúfam, že v nasledujúcich parlamentných voľbách uspejeme a teda posilníme ten hlas vlastencov aj v slovenskej vláde, lebo vidíte, že v tej súčasnej slovenskej vláde najmä tá strana hlas je dosť takým blokačným faktorom a často blokuje, blokuje tie vlastenecké nejaké iniciatívy a vlastenecký program a robí takú, ja neviem, bestvárnu politiku, No a čo sa týka čo sa týka Európskej únie na to, tak ja si myslím, a poviem to na rovinu, že z Európskej únie ani netreba vystupovať, lebo ja som presvedčený po siedmich rokoch v Európarlamente ja som presvedčený úprimne, že Európska únia sa rozpadne v nasledujúcich rokoch, aj sama, aj sama. Že skôr ako by sme my vyzberali podpisy a iniciovali ten, ten bolestivý a zdláhavý 10 alebo 8 alebo 7 ročný proces vystupovania všetky tie rokovania. Ja si myslím, že skôr sa tá únia rozsypa lebo tam sú také veľké názorové rozpory už teraz a tá únia robí všetko preto, aby sa rozpadla. Totiž to, oni, oni, oni, neviem, či to robia z alebo im niekto za to platí za zahraničia nejaké korporácie, alebo čo, ale oni, veď čo sa pozrite, čo robia. A dnes som to rozpomínal tiež nejaké skupinky ľudí, s ktorými som sa rozprával iba, iba skrátke to poviem iba v princípe, že v princípe, aby sme si uvedomili že čo sa v Európskej únii deje je nejaké európske vedenie, nejaký Ševčovič a Lejnová, prijali sankcie proti Východu, proti Rusku, Bielorusku, niektoré sankcie už aj voči Číne, jednoducho vadí im Východ a sú sa od toho Východu izolovať a iniciovať nové preteky zbrojení a novú železnú oponu. Čiže voči východu prijali sami nepriateľské kroky a de facto sme sa od toho východu už viac menej odrezali aj zákazom dovozu palív v rámci toho nového sančného balíka. Voči západu myslím tým Západ, Spojené štáty americké na západnej strane Atlantiku voči Západu máme takisto teraz momentálne ekonomický konflikt lebo Trump si s Lenou s prepáčením vytral za rok aj so Ševčovičom, navelil nám 15% zlá, prinútil nás nakúpiť energie od Američanov za 750 miliárd eur to sú tie energie, ktoré sme predtým nakupovali o polovicu vlastnejšie samozrejme z Ruska a ktoré boli zakázané a prinútil nás nakúpiť ďalšie zbranie za 600 miliárd eur. No a sprosta, s prepačením Európa povedala, že dobre, my to spravíme. My vám zaplatíme aj a aj vám zaplatíme tých 1300-1400 miliard eur za veci, ktoré nám vy chcete predať, lebo my sme tak hlúpi, že sa nespýtame, že či si to vieme niekde kúpiť. Vlastnejšie, my to kúpime od vás za také ceny, aké nám vy poviete. Čiže toto je na západe. Na východe máme problém, ktorý sme spôsobili sami sankciami, na západe máme problém, ktorý nám spôsobil čiastočne Trump a čiastočne uh, neschopní európsky lídry. A v rámci Európy máme problém, lebo Lejenová so Ševčovičom a progresivcami nám tlačia Green Deal, tlačia nám dlhovú agendu, tlačia nám imigrantov a jednoducho rozráce Európu zvnútra. No povedzte mi, ako, akú víziu oni ponúkajú v Európe. Ani na východe nie dobre, ani na západe už nie dobre, ani vo vnútri Európy nie dobre. To musí skončiť kolavsom, alebo nejakou veľkou obnovou, veľkým reštartom, veľkým, nechcem použiť slov resetom, lebo to sa používa v inom na kontekste, ale to musí skončiť ako, ako niečím. No a čo sa týka, teda preto som presvedčený, že Európska únia sa rozpadne, lebo oni robia všetko preto, aby sa rozpadla v najbližších rokoch. A ak sa nerozpadne, tak si myslím, že bude na mieste uvažovať o vystúpení z únie, lebo, lebo, lebo, lebo sa to uberá k totalitnému celku. A čo sa týka NATO, tak to je dlhodobo kritizujem, to je, je prežitok studenej vojny a vidíte, že to je príčina pr je to práva príčina, povedzme si na rovinu. Je to prá príčina vojny na Ukrajine. rozširovanie NATO rôz, uh, bolo príčinou prečo aj Ruska federácia uh, spustila tú špeciálnu aktívu A podľa nás treba v rámci Európy nájsť novú bezpečnostnú architektúru. pod tým pojmom architektúra, myslím, dohody aj s Ruskou federáciou, aj s Bieloruskom, aj s Ukrajinou, aj so Západom nové bezpečnostné dohody, ktoré budú garantovať pocit bezpečia všetkým, ktoré nebudú pozostátkom studenej vojny, nebudú iniciovať nové studené vojny, nové pretiky v zbrojniach, ale jednoducho sa to dohodne. A zase bude na najbližších, aspoň 100 rokov, a možno aj viac, pokoj, že každý štát v tej Európe bude mať pocit, že je dobre nikto nás nehrozuje. Myslím si, že v rámci NATO je to nemožné tento, tento moment dosiahnuť, lebo to je príčinom problému a nie riešením problému. Takže to je môj názor. Ďalšia otázka? Áno. Trošku sa nám to začína hromadiť, na to stihnete do pol. Pán Hrik, dnes som videl vaše krátke video ohľadom nášho zlata vo Veľkej Británii. Konečne, že sa niekto začal tejto téme venovať a mňa ako vášho voliča zaujíma, či plánujete vytvoriť nejakú volebnú koalíciu, respektíve či rozmýšľate o vytvorení vašej kandidátky. Ďakujem a držím palce. Napísal nám Dalibor z Budmeríc. Ďakujem pekne. Nepostrehol som celkom prepáčte, pointu tej otázky, že koalíciu s kým, s čím, alebo... Tak som vám to prečítal, ako to prišlo napísané Vlastne Dobre, no, nie, do nie, nie, my celkom jasné, možno tomu nerozumiem úplne presne, čo poslúchaš myslel. Uh, no do budúcna, ak teda niekto naráža na nejakú koalíciu, tak viete, uh, my sa budeme snažiť, tak ako sme to robili vždy, tie vlastenecké sily zjednosovať, aby sa nedostrieštili a aby nezostali mimo parlamentu, lebo však zažili sme si to aj my, povedme si na rovinu, poučili sme sa trošku, uh, a môže byť, že keď dostane 3-4% nejakých vlasteneckých sil mimo Národnej rady, že to bude chýbať bude to chýbať na vytvorenie vlastenecké vlády. takže uvidíme, čo bude v najbližších rokoch, ale určite budeme hľadať aj my spôsoby v konstruktívnom slova zmysle, ako zabraniť tomu, aby prepadli vlastenecké hlasy a aby nebudú aj vládli progresivci začali so Šimečkom Biháriovou, Matovičom a Jarom Náđồng Demokratmi a týmito všetkými blázňmi, pretože to je tá posledná vec, ktorú Slovensko potrebuje. To by bol náš koniec. Je koniec Slovenska. Áno, ešte je tu od Michala Mail pánu Hrik, bol by som veľmi rád, keby sa vaša strana dostala v budúcich voľbách do parlamentu. Poveďte prosím vás váš názor, prečo vám blokuje vaše vystupovanie Norbert Lichtner na infovojne. Podľa mňa to je celkom jasný poukaz na to, že u týchto ľudí záujem Slovensku skania nie je z ďaleka prioritou. Eh, som trošku zle počul, lebo to seka ako technický na infovojnu sa pýtate. Na infovojnu, pýta? že prečo vám tam blokujú vystupovanie. Aha. Ďakujem za vysvetlenie. Viete čo? ja som to už dávnejšie riešil za pánmi z infovojny. Oni hovoria, že sú uražení na Milana Mazureka, lebo nekedý pred nejakými 5 rokmi imako im nieako nieako eh, ako agresivnejšie na nich vystúpil a za nečo ich kritizoval. Ja už som sa ponúkol a Infovojne, že keď mám pozvú do relácie, ja sa transparentne ako, nie že ale teda vysvetlím tú situáciu, hodíme to za hlavu, lebo však zase nie sme malé deti. A na to mi bolo povedané, že nie, tak viete, ne, neviem, neviem či, či celkom to nebola len zámenka, že prečo nás tam nepozývajú. Všímam si, že tam chodia iba vládni politici, najmä z sns a Smeru, či za tým niečo hľadať, alebo nehľadať, to už, to už neviem. Nechcem konšpirovať, ale, ale mrzím na to, pretože ja som s Infovojnou nikdy nemám zhlevé vzťahy, aj som sa vždy snažil s každým korektne vychádzať. ako v tomto ja som uh, taká pová, že, že nehľadám si problémy a nepriateľov tam, kde nie sú a myslím si, že všetci by sme mali držať spolu aspoň teda v nejakých základných, uh, základných princípov a základných vzťahov a správať sa k sebe slušne a mrzí ma, že Infovojna teda je nejakým spôsobom takto zaseknutá a stále nás ignoruje. A dáva priestor tým, ktorí ich chceli ešte pred piatimi rokmi pozatvárať, ak boli, ktorým stiahovali servery mimo Slovenskej republiky. teda konkrétne to boli smeráci, aby som povedal na rovinu. Takže no, snáď sa to zmení do budúcna, stále som optimista, stále, stále dúfam to najlepšie a a verím, že nás nájdeme k sebe cestu. Ešte od Martina mail, pánu Hrik, veríte v ukrajinizáciu Slovenska, teda vyvolanie ozbrojených nepokojov typu Majdanu u nás a tak ďalej. V prípade, že Slováci sa budú vspierať agendám Európskej únie a sú progresívci podľa vás pripravení ísť touto cestou. Ďakujem slobodnému vysielaču, že ste dali priestor hnutiu republika. Nemáme problém ani s pánom Uhrikom, ani s pánom Mazurekom. Ďakujem pekne, no ja som presvedčený o tom, že progresívci a tým myslím akože teraz celú tú skupinu tých politických strán nielen progresívne Slovensko myslím tým samozrejme aj demokratov, Jaranaďa, Hegera, Šeligu a myslím tým samozrejme aj celú Sasku a trúfam si povedať, že aj KDH lebo veď, to, je tak, to sú takí verní verní uh, partneri <laughs> progresívcov, ako kresťanskí demokrati si vždy vyberú progresívcov a nikdy nie spolupráca s vlastencami. To je také príznačné. Ja som presvedčený, že oni sú veľmi militantní vo svojej postate. Uh, oveľa, oveľa militantnejší ako sme my, lebo nás stále uvidí, že sme extrémisti, ale keď sa na to pozriete, tak oni chcú zakazovať ľuďom uh, uh, slobodu slova, oni chcú celý závatať povinné očkovanie, oni chceli uh, eskalovať vojenský konflikt na Ukrajine. Oni tam posielali zbrane, oni by to hnali do extrému. Uh, oni sú oveľa, oveľa militantnejšie a radikálnejšie naladení ako priemerný konzervatívny volič alebo priemerný vlastenecký človek, vlastenecký orientovaný Slovák. A ja sa skutočne obávam, keby sa keby, sa, keby poprvé uh, mali ešte vás peňazí, že by stále pokračovali tie zahraničné dotácie, či už to je z tej Veľkej Británie alebo zo Spojených štátov z Bruselu a mali by priestor na to, aby sa mohli venovať vyvolávaniu problémo a nepokoju na Slovensku. Napokon boli to zase bol sympatizant toho progresívneho opozičného smeru, ktorý stredal na premiéra. To sa ešte nikdy v živote na Slovensku nestalo. Žiadny konzervatív vec vlastne nez na nikoho, boli politike. No a druhý, druhý moment, ktoré, ktorého sa obávam je, a to je naozaj si myslím, že by bolo zlé, keby sa dostali k moci. Keby sa k moci dostali ľudia ako Jaronať, alebo Šimečka, Biháriová, Trúban, alebo tam tí, tí progresívci, ktorí sú momentálne v teda Sarskej, alebo, alebo Natovičovia zase náspäť, tak to by bol problém, pretože, pretože podľa mňa by boli ešte radikálnejšie a ešte agresívnejšie, ako boli počas predchádzajúce vlády, kedy ešte nemali s tým skúsenosti a nevedeli, ako to je, podľa mňa by boli absolútne radikálni a Išli by úplne nadoraz a myslím si, že by sme mali ako Slovensko veľký problém a boli by sme, boli by sme naozaj že úplnými vázalmi Bruselu, vázalmi Ameriky a stratili by sme aj posledné zvýšky suverenity a naozaj by to mohlo skončiť tým, že by tu boli nejaké občianské nepokoje alebo nejaká vzbúra, alebo normálne aj vojna, že by nás zaťahli do tej vojny na Ukrajine, však oni hovorili, že by tam aj, aj Heger povedal, že keď bol premiér, som bol na rade tedy na výbore, povedal, že on, on by súhlasil s vyslaním slovenských vojakov do tej mierovej vútokach misie na Ukrajinu. Takže áno, som presvedčený o tom, že keby boli oni pri moci, tak Slovensku by hrozilo, hrozilo aj nejaké ozbrojené nebezpečie Ďakujeme. Ešte máme, čo už nemáme ako... Máme ešte jednu, ak môžem. No, tak dajme. Napísal nám George zrejme z Koloreda, zdravím do štúdia, do Banskej Bystrica aj hostia. Neviem, či napíšem otázku dosť jasne, tak aby bola čo najkračšia. Čo si myslíte o politikoch, ktorí verejne vyhlásia naozaj kadejakú hlúposť, ako napríklad v úvodzovkách profesorka Nerudová, ktorá sa verejne vyhlasuje, že Československo oslobodili Američania a to dnes, keď ešte žije veľa tých, ktorí prišli so sovietskou armádou, či prvým československým zborom, v ktorom bojoval aj môj otec a ocovia a dedovia mnohých z nás. Sú títo ľudia naozaj tak hlúpi, alebo to robia zámerne, aby rozoštvávali národ? Inak nie je predsa možné, aby títo ľudia boli až tak primitívni, ako sa verejne prezentujú, lebo predtým, ako sa dostali tam hore, také sprostosti netárali. Čo si myslíte? Či dajú tie sprostosti na povel, alebo sú naozaj takí hlúpi? Dobre otázka, ale podľa mňa je to kombinácia obidvoch týchto excelentných v útovkach vlastností. Je to kombinácia neskutočnej arogancie a neskutočnej hlúposti. Viete, aj v Bruseli veľmi často teraz sme svedkami, že sa pokúšajú prepísať históriu. Pokúšajú sa, a bolo to schválené uznesením, my sme samozrejme hlasovali proti tomu, ale progresívci si to pretlačili, že, že spôsobil aj spoluvinní za rozputanie druhej svetovej vojny. Čiže oni normálne, reálne sa snažia ako presvedčiť Európanov o tom, že vlastne druhú svetovú vojnu začal aj Hitler, aj sovietský zväz a že Američania boli tá hlavná sila, ktorá nejakým spôsobom oslobodila aj vtedajšie Československo slovensko a celú Európu. No. To je, to je realita tej, tej. Ale je to klasický princíp takéhoto prepisovania historie, ktorý sa každá totalita snaží robiť. A to len svedčí o tom, že to, čo tu máme momentálne, ten politický systém, nie je v právnom slova zmysle demokracia, taká, na ako sme boli zvyknutí z Ameriky v nejakých 70. rokoch alebo v tých zlatých časov, keď to tak poviem, 60. rokov, ale je to proste, je tu už proste tá progresívna totalita. Je to vymývanie mozgov, je to cenzúra, je to prepisovanie historických okuností. A, veď máme na Slovensku kúpec lúpiť politikov, ktorí nevedia základné fakty. Uh, napríklad jedna pani, ktorá uh, na Slovensku šéfovala tomu, šéfuje možnosť neviem, tomu občanskému združeniu Mier Ukrajine, pamätáte si ju, nevedela ani ako sme vstúpili do Európskej únie a strápnila sa pred celou, celou v televiznej obrazovke pred celou republikou. Viete, to sú ľudia, ktorí sú tak neskutočne hlúpi, ale, ale budú vás tak si vedome poučovať uh, o tom, že majú pravdu, uh, pretože oni nevedia, že sú hlúpi. Oni, oni v tom svojom egoizme a v tom svojom egocentrizme a také tej sebaláske, oni, oni, oni si nepriznajú, že niečo nevedia a uh, v niečom. Viete, a napríklad, ja sa nebojem tváriť, že som uh, lepší expert na... na Právo ako napríklad doktor Harabín. Lebo ja sa venujem iným veciam, on sa venoval celý život tomu, ako to treba uznať. Sú isté veci, že človek je niečo dobrý. Ale títo hlupáci, ako je Remišová, alebo ako je ostrihoňová, alebo Nerudová, a ďalší, oni nevedia, oni nevedia o sebe, že sú hlúpi. A to je na tomto nebezpečné. Taká, taká Lejenová napríklad ona je presvedčená, že je najmudrejšia na svete. A to je, to je, ne, to je nebezpečné, keď si je hlupák o sebe presvedčený, že všetko vie a všetci ho majú poslúchať. A to je bohužiaľ tragédia tej dnešnej súčasnej doby, že takíto ľudia ako, ako Lénova alebo ty, tieto cifrové alebo ako bol aj Joe Biden v Amerike je však chudák a nevedel, ako sa už volá starý deduško, ale, ale bol múdry a diktoval celému svetu, že čo má robiť. A to je potom tragédia, keď takíto ľudia rozhodujú o osude osude celých civilizácií, celých štátov a v podstate aj celého sveta. No, týchto ľudí treba vymeniť, pretože oni sa už zmeniť nedajú. Viete, tí, tí hlupáci, oni sa nikde nepoučia. Taká Ostrihoňová alebo Rimišová, tie už možno mne tam už podľa mňa komutík alebo ventil je zatvorený a tam sa už nedá pomôcť. To, to treba tých politikov len vymeniť a opäť vrátiť do politiky normálne takých tých... Takých tých Povedal by som politikov takého klasickejšieho trošku razenia, ktorí nebudú takí pulvárni, nebudú takí arrogantní, ale skôr sa budú sústrediť na riešenie tých problémov, lebo bolo v minulosti lepšie ako je v súčasnosti v mnohých veciach. To znamená, že tie veci sa dali robiť. Aj v tej geopolitike neboli také konflikty, dalo sa vychádzať, vedeli spolupracovať. Čiže je to možné. Len na to potrebujú byť v správnych pozíciách správni ľudia a nie tí progresívci. Takže toľko odo mňa na záver na Marko. Týchto sebavedomých chlubákov v politike. Ďakujem veľmi pekne. Uh, už nestihneme tu ďalšiu tému, ktorou mala byť umelá inteligencia, takto niekedy v budúcnosti. No, ďakujem, ja na ešte môžeme. na. Prosím? Na budúce môžeme to, to je, je zaujímavá téma. Ja som len chcel, neviem, či som dobre počul, lebo tiež mi to občas zvyklo, ten nový Teams, niekedy to, niekedy to slovo niekedy prehlpne. Či som to dobre počul, keď ste k tej Infovojne hovorili, že si tam vlastne pozývajú tých, ktorí ich chceli akože vypínať, teda aj, aj ich vypínali. A mysleli ste, sme rodina, hej, nie smer. Nie, ja som myslel, v to, to obdobie, kedy, kedy bola aj Infovojna, čo to boli? Aké roky? 18, 17, 18, 19, tam niekde to bolo, kedy boli nútení ťahať servery do zahraničia, do nejakého štátu nemenovaného, kvôli tomu, že im hrozilo trestné stíhanie alebo zatvorenie. Tri viaceré alternatívne médiá mali problémy, si pamätám, a strašne tedy kritizovali aj Smerákov, ktorí boli vtedy pri moci a mali ministerstvo vnútra, takže na to som konkrétne naražal. Lebo tú situáciu si pamätám osobne, sme sa o tom správali. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Bol tu dnes s nami Milan Uhrík, poslanec Európskeho parlamentu a predseda Hnutia Republika. Vúči sa aj Michal Albert a ďakujeme aj za spoluprácu do Banskej Bystrice pánovi Kršiakovi. Želám pekný ešte zvyšok dňa a do počutia. Ďakujem pekne, do počutia.